بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ إليه ونأوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله من يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده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 يا ايها الذين امنوا اتقوها وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاني احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم pada pendengar Radio Raja, dimanapun anda berada, eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita, Yaitu tentang Sirah nabawiyah yang eh, kita dituntut untuk mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan beliau untuk bisa bertaasi, mengambil teladan dari teladan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan belajar Sirah Nabi Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari uh, tanda bahwasanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah membahas salah satu peristiwa yang terjadi sebelum dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang peristiwa Ashabul Fil, tentara bergajah yang dipimpin oleh uh, Abraha yang alhamdulillah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah dari uh, niat busuk yang dimiliki oleh Abraha sehingga akhirnya Abraha tidak menjadi menguasai kota Mekah. Kalau seandainya Abraha bisa mengguningkan Ka'bah, bisa mencongkel Ka'bah dan akhirnya menguasai kota Mekah, maka tentunya suasana tidak akan kondusif untuk dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada dua kisah yang lain yang terjadi e, menjelang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain kisah Ashabul Fil. Kisah yang disebutkan oleh ahli sejarah dua kisah yang lain yaitu kisah tentang uh, digaliknya sumur Zam Zam oleh kakek Nabi Abdul Mutalib dan kisah selanjutnya itu tentang nazar Abdul Mutalib untuk uh, menyembelih ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abdul Mutalib kisah yang pertama tentang uh, penggalian sumur Zam Zam yang dilakukan oleh Abdul Mutalib ya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Ishaq rahimahullah dalam Sirahnya dengan sanat yang hasan ya, Dengan sanat yang hasan Karena Ibnu Ishaq adalah seorang mudallis Namun dia e, Soduk mudallis Dan jika dia memberi Dalam riwayatkan dengan tahdith Mengatakan haddathana atau akhbarona Maka derajat hadisnya adalah e, Hasan Jika dia Bertasrih atau Mengucapkan haddathana atau akhbarona Sebagaimana dalam kisah ini ya dia mengatakan kata Ibnu Ishaq wa kana awwal mabtada bihi Abdul Muttalib min hafrha kama haddathani Yazid bin Abi Habib al-Misri al-Murrad bin Abdullah al-Yazani an Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi annahu sami'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, dalam sanad ini jelas bahwasanya Ibnu Ishaq mengatakan haddathani ya, telah menyampaikan kepadaku telah mengabarkan kepadaku. Yang sanatnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya? Jadi kisah yang akan kita dengarkan ini sebuah kisah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang kita tahu bahwasanya Abu Thalib ayahnya Ali adalah anak dari Abdul Mutalib yang Abdul Mutaliblah dia yang telah melaksanakan penggalian sumber Zam Zam. Makanya para ulama mengatakan bisa jadi Ali bin Abi Thalib mendengarkan kisah ini dari ayahnya yaitu Abu Thalib yang Abu Talib tentunya mendengarkan kisahnya dari kakeknya Ali yaitu Abdul Muttalib ya. kata uh, <coughs> Ali bin Abi Talib ya, radiallahu ta'ala anhu mengatakan, kala Abdul Muttalib semuanya Abdul Muttalib pernah berkata inni lana imun fil hijri idh atani atin faqala ihfir tayiba kata Abdul Muttalib yaitu kakeknya Ali bin Abi Talib dan juga kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Ali bin Abi Talib adalah sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat kata Abdul Muttalib, saya sedang tidur, tiba-tiba ya. ada seorang yang datang dalam mimpiku dan berkata, ihfir Taibah wahai Abdul Muttalib, galilah Taibah maka aku berkata, apa Taibah? Apa itu Taibah? Orang itu pun pergi. Ya. Kemudian aku terjaga. Ketika keesokan harinya aku kembali tidur di tempat tidurku. Datang lagi orang tersebut Dalam mimpiku dan berkata Ihfir barrah Ya, Maka aku katakan apa itu barrah Kata Dia galilah si barrah Aku katakan apa itu barrah Mimpi yang pertama dikatakan taiban Taiba artinya baik Yang kedua mimpinya seorang, orang itu mengatakan galilah barrah, barrah juga artinya baik Namun orang itu pergi lagi Tidak menjelaskan apa itu barrah Akhirnya Abdul Muttalib terjaga Dan keesokan harinya dia kembali tidur Dan tak kala tidur Datang lagi orang tersebut Mengabarkan dalam mimpinya, mengatakan Abd -muttalib, al Abdul Muttalib Ihfir Al-Madnunah Wahai Abdul Muttalib, galilah Al-Madnunah Maka aku berkata Al-Madnunah, apa itu Madnunah yang harus digali Orang itu pun pergi lagi Di sudah hari ketiga Al-Madnunah, dalam bahasa artinya Sesuatu yang nafis, sesuatu yang yang berharga ya. Ternyata orang itu pergi lagi Tadkala keesokan harinya, Abdul Muttalib tidur dalam impinya datang lagi orang tersebut. Dan mengatakan dengan jelas sekali. Ihfir zam zam. Kata dia galihlah zam zam. Maka kata kata Abdul Muttalib. Wama zam zam. Apa itu zam zam? Kata orang tersebut. La tanzifu abadan. Wala tu zam. Kata dia zam zam adalah air yang tidak akan surut. Sumur yang tidak akan surut selamanya. Dan tidak akan dicelah. Tastil haji jal a'zam. Dan air zam zam tersebut. Akan memberi minum kepada jemaah haji yang banyak wahuyya bainal farsi wa dan letaknya sumur zamzam -zam tersebut terletak di antara uh, kotoran dan darah inda nukratil gurabil aṣam inda qaryatil namal ya posisi sumur zamzam -zam tersebut yang engkau akan melaksanakan lokasi penggalian itu terletak di nukratil gurabil aṣam di mana nanti ada gagak yang aṣam yaitu yang salah satu kakinya berwarna putih akan matuk-matuk di situ dan di situ juga ada e, tempat semut banyak, ada e, negeri semut, yaitu tempat apa sangkar semut di situ. Itulah yang dilihat oleh Abdul Muttalib dalam mimpinya. Jadi pada malam pertama dikatakan taibah, malam kedua dikatakan namanya adalah e, barrah, yang ketiga madnunah, madnunah. dan yang keempat baru disebutkan Zamzam. zam, -zam. Taibah artinya baik, barrah artinya baik, ada pun madnunah artinya nafis, nafisah yaitu sesuatu yang berharga, dan yang keempat artinya Zam-zam yang zam-zam artinya adalah air yang air yang banyak Tadkala Abdul Muttalib sadar dari mimpinya Dan dia telah dimimpi terakhir dijelaskan tentang lokasi tersebut ya. Kemudian dia pun bertanya kepada orang yang mengerti ok, lokasi tersebut Akhirnya dia pun menemukan lokasi sebagaimana dijelaskan dalam mimpi tadi Maka dia pun membawa cangkulnya Tadkala itu bersama seorang anaknya yang bernama Al-Harith bin Abdul Muttalib jadi Abdul Muttalib tatkala itu punya cuma anak satu laki-laki. Tatkala penggalian lokasi zam-zam. Cuma satu anak laki-laki yang bernama Al-Harith bin Abdul Muttalib. Tidak ada anak-anaknya yang belum ada tatkala itu. Maka Abdul Muttalib pun menggali zam-zam. Falamma badali Abdul Muttalib At-Tayyu at kabar. Tatkala Abdul Muttalib mulai menggali lokasi zam-zam tadi. Nampaklah At-Tayyu. At itu adalah... Uh, seperti apa namanya Bangunan yang sumurnya Yaitu batu-batu yang disusun untuk Untuk sumur ya Dinding sumur Tadkala mulai nampak dinding sumur Maka Abdul Muttalib pun kabbar Dia pun bertakbir mengatakan Allahu Akbar ya. Tadkala orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Abdul Muttalib Melihat Abdul Muttalib telah bertakbir Maka mereka mengetahui bahwasannya Anahu katadraka hajatahu Maka mereka tahu bahwasannya Abdul Muttalib Telah menemukan apa yang dia cari Maka mereka pun pergi menuju Abdul Muttalib Maka mereka lihat ternyata ada sumur zam-zam Apa kata mereka? Ya Abdul Muttalib Innah bi'ru abina Ismail Kata mereka, wahai Abdul Muttalib Itu sumur adalah sumur nenek moyang kita Nenek moyang kita bersama itu Ismail Wa innalana fi'ha haqan Dan kami punya hak juga untuk memiliki sumur tersebut Fa'asyrikna ma'aka fi'ha Kalau begitu jadikanlah kami syarikat engkau sama-sama memiliki sumur tersebut apa kata Abdul Muttalib? Biar dia yang telah galik, kata dia Ma ana Saya tidak akan melakukan ya. Kata dia, ini sumur-sumur saya ya, Saya telah dikhususkan untuk mendapatkan sumur ini daripada kalian Kata mereka Ansifna, Adik berbuat adillah Engkau wahai Abdul Muttalib terhadap kami, kami ya. Sungguhnya e, Kami tidak akan meninggalkan engkau Memiliki sumur itu sendirian Dan kami akan bermusuhan dengan engkau ya Sampai engkau menjadikan kami Termasuk orang yang memiliki sumur tersebut Akhirnya apa, apa kata Abdul Muthalib? Faja'alu baini wa bainakum man shi'tum uhakimukum ilaihi. Kalau begitu perkaranya kata Abdul Muthalib. Carilah satu orang yang menjadi hakim di antara kita terserah. Pilih siapa saja. Kita akan uh, kita akan mengadukan permasalahan kita ini terhadap orang tersebut. Akhirnya ber mereka berkata, "Kahinat Bani Sa'ad." Kemudian, "Qala na'am." Kata, kata mereka, "Wahai Abdul Muthalib, ada se seorang dukun wanita." Ya, dari Bani Sa'ad Hudzim, ya, namanya Hudzim. "Apakah kau bersedia kita e, mengadukan permasalahan kita terhadap dukun wanita ini?" kata Abdul Muthalib. "Na'am, iya, saya bersedia." Ya. E, ternyata dukun wanita itu tinggal di negeri Syam. Akhirnya Abdul Muttalib bersama sebagian orang dari Bani Umayyah, dari Bani Abd Manaf, kemudian juga setiap kabilah Quraisy, satu orang dari setiap kabilah berkumpul, ya. Abdul Muttalib dan setiap kabilah dari kabilah satu orang mewakili setiap kabilah mereka pun berkumpul dan berjalan menuju ke negeri Syam. Wal ardu idza kamafaz. Namun jadi masalah antara Mekah dengan Syam, mereka harus melewati gurun pasir yang sangat banyak yang dikenal dengan Mafazah. Dan banyak sekali gurun pasir pada kala itu. Dan e, gurun pasir yang jadi masalah, kenapa dinamakan dengan Mafazah? Ya, yaitu karena orang kalau sudah masuk dalam gurun pasir, ya Sulit untuk keluar dari gurun tersebut. Yang jadi masalah gurun pasir di situ ada gunung-gunung, gunung-gunung pasir. Yang jadi masalah gunung-gunung pasir tersebut kalau tertiup angin bisa berpindah, ya bisa berpindah dari tempatnya. Dan ini saya lihat sendiri. Karena saya pergi keriyat dan saya masuk ke daerah gurun pasir, ada bekas-bekas e, saya ditunjukkan oleh seorang syeikh menunjukkan itu dulu di situ ada gunung, namun tertiup angin sehingga gunung tersebut berpindah sehingga tinggal tanah datar tanpa ada gunung sama sekali. Dan setelah saya pergi tempat tersebut, masih tertiup angin. Saya lihat pasir mulai berterbangan. Sehingga wajarlah jika gunung pasir yang tinggi, bisa jadi berpindah karena tertiup angin. Yang ini semakin membuat orang bingung, karena tidak ada maalim, tidak ada tanda-tanda yang bisa menjadikan patokan di padang pasir tersebut. Akhirnya mereka pun terjebak, terjebak suatu tempat di tengah padang pasir. Faniyama'u Abdul Mutalib wa Ashabihi fadhomi hatta aikanul ya tadi Abdul Muttalib bersama bersama sebagian kelompok ya jadi dua kelompok dalam perjalanan ini Abdul Muttalib bersama teman-temannya ya dan kelompok kabilah-kabilah dari Quraisy ya jadi dua dua kelompok mereka berjalan mereka berjalan rupanya kelompok Abdul Muttalib ya yang dari Bani Umayyah dan juga eh, Bani Abd Manaf ya eh, kala kelompok Abdul Muttalib airnya habis Ya, Dan mereka yakin bahawa mereka akan tewas Maka kelompok ini pun minta air di kelompok Quraysh Tadi ya. orang-orang Quraysh, jadi saya katakan setiap kabilah mengutus satu orang nah. Akhirnya kelompok Abdul Muttalib minta air kepada kelompok kabilah-kabilah Quraysh Namun mereka tidak mau Tidak memberi air kepada kelompok Abdul Muttalib Kata mereka Inna Kita sekarang sedang di gulun pasir Bagaimana kami mau kasih air sama kalian? Wadahunah sya'ala amfu sina mislah mislah ma'asobakum. Kami sendiri khawatir akan menimpa diri kami sebagaimana yang menimpa kalian. Nanti kalau kita kehausan gimana? Ya. Akhirnya, ketika Abdul Muttalib melihat kelompok dari kabilah-kabilah Quraisy tidak memberikan kepada mereka air, ya. maka Abdul Muttalib pun bermusyawarah bersama kelompoknya. Dia mengatakan: Ma'azatarawn. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus kita lakukan? maka kelompok Abdul Muttalib mereka berkata, ma ra'yuna illa taba'an li ra'ika, fa murnah bimasyikta, kata mereka, pendapat kami, sesuai dengan pendapat engkau, wahai Abdul Muttalib, silakan, perintahkan apa saja kami akan lakukan, apa kata Abdul Muttalib, fa inni an yahfira kullu rajurin minkum hufratahu, linafsihi bimabikum al-an min min kuwa, ya. fa kullama mata rajulun dafa'ahu ashabuhu fi hufratihi, kata Abdul Muttalib, kalau begitu, saya punya ide, saya punya ide, kita sekarang masih ada tenaga tersisa pada diri kita. Masing-masing kita gali kuburan. Ya, balik gali lubang kuburan buat dirinya. Kalau siapa yang duluan mati di antara kita, maka ditolak, kita mendorongnya untuk masuk dalam lubang tersebut. Kemudian dikubur seperti itu. Apa kata Abdul Muthalib? Fadai'atu rajulin wahidin aysaru min fai'ati bin jami'an. Jadi ya, uh, mending semuanya terkubur daripada seluruhnya tidak terkubur. Mending cuma salah satu orang saja di antara kita yang tidak terkubur. Yang terakhir. Daripada seluruh kita tidak ada yang terkubur. Akhirnya, mereka pun taat dengan perkataan Abdul Muttalib. Maka masing-masing dari kelompok Abdul Muttalib mulai menggalik kuburan. Untuk siap mati. Karena sudah tidak ada air, sementara berada di padang pasir. Akhirnya setelah mereka menggalik kuburan, Abdul Muttalib pun berpikir. Dia berubah pikiran. Dia berkata kepada sahabat-sahabat, kepada kelompoknya. Wallahi in il, inna anabi bi'aidina hakadha dan maut la nadri fil ardi wa la nabtagi li anfusina la ajuzun kata dia wahai sahabatku sungguh sikap kita ini yang pasrah ya adalah namanya bunuh diri kata dia kita tidak berusaha tidak berjalan ini adalah menunjukkan kepasrahan dan sikap yang ketid ketidakmampuan ya tidak kita tidak boleh pasrah kita harus berusaha kita jalan aja Fa'asallahu an yursuqana ma'an bi ba'dil bilad siapa tahu kita lewat satu tempat ada ada air di situ Allah berikan kita rezeki air Irtahilu, fartahalu. Maka asalnya Abdul Mutalib pun mengatakan, ayah kita pergi kalau begitu. Dan ini semua disaksikan oleh kelompok kedua itu kelompok orang-orang Quraisy. Tatkala mereka hendak pergi, beranjak meninggalkan tempat tersebut, dan Abdul Mutalib pun mulai naik di atas ontanya, ya, ontanya. Tiba-tiba eh, keluar air dari kaki onta tersebut, air yang tawar. Maka Abdul Muttalib pun bertakbir. Demikian juga kelompoknya pun bertakbir. Allahu Akbar. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberi rizki. Air keluar dari kaki onta milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun turun dari ontanya. Kemudian dia pun minum air tersebut dan kelompoknya juga minum air tersebut dan mereka pun ambil air dan memenuhi tempat air yang mereka bawa. Kemudian mereka panggil kelompok Quraisy. Kobila kobila Quraisy tadi. Silakan silakan ambil air. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi rizki. Kepada kita berupa air. Maka mereka, dan minumlah silakan. Akhirnya orang-orang keredikabila Quraisy yang tadi pelit tidak memberikan air kepada Abdul Muttalib pun akhirnya datang. Kemudian mereka pun minum air bersama kelompok Abdul Muttalib. Akhirnya orang-orang Quraisy pun sadar. Bahawasanya memang Abdul Muttalib lah yang berhak untuk memiliki zam-zam. Maka mereka berkata, Wallahi qadolaka alaiha ya Abdul Muttalib. La nukhasimuka fi zam-zam abadah. Kata mereka, demi Allah, wai Abdul Muttalib. Sungguhnya Allah telah memutuskan bagi engkau. Engkau yang menang dalam masalah ini. Kami tidak akan memusuhi engkau selamanya. Dalam masalah zam-zam. Inna alladhi sakoka hadal ma' bihadihil falat. Lahua alladhi sakoka zam-zam. Sungguhnya, Allah yang telah memberikan engkau minum di tengah padang pasir inilah. Dialah yang telah memberikan engkau air-air zam-zam. Farji'ilah siqoyatika rasyidan. Maka silakan engkau kembali ke Mekah dan kuasailah air Zamzam. -zam. Maka Abdul Muttalib pun balik ke Zamzam -zam, e, bersama seluruhnya bersama kelompoknya dan juga bersama kabilah-kabilah Quraisy tadi. Dan mereka akhirnya tidak sampai ke untuk berhukum di di wanita dukun tadi ya. Inilah kisah pertama yang berkaitan dengan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah kedua merupakan kelanjutan dari kisah pertama ya. Tatkala disebutkan oleh Ibn Ishaq rahimahullah dalam uh, sirahnya tatkala orang-orang Quraisy uh, memusuhi Abdul Muttalib dalam pemilikan air Zamzam -zam, kita tahu bahwasanya tatkala itu Abdul Muttalib hanya punya anak satu bernama Al-Harits bin Abdul Muttalib yang lainnya belum ada tidak punya anak yang lain baru cuma satu anak yang paling tua yaitu Al-Harits bin Abdul Muttalib tatkala itu tatkala dimusuhi oleh orang-orang Quraisy kabilah-kabil Quraisy Sebagaimana dikisahkan oleh Ibn Ishaq, maka Abdul Muttalib pun bernazar pada kala itu, ya. Kata dia, kalau seandainya wulida lahu asyratun nafar, thumma balagu ma'ahu hatta yamna'uhu lain haramna ahadun lillahi 'inda al-Ka'bah. Kata Abdul Muttalib saya bersumpah, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya saya punya anak 10 orang laki-laki, ya. yang bisa memiliki kekuatan untuk menolong saya melawan orang-orang kabilah Quraisy tadi yang ingin musuhin saya, ya, lahiran harun ahadahumilah yang dalgaabah maka Abdul Mutalib akan menyembelih ya salah satu orang dari sepuluh anak tersebut dan ternyata benar Allah kabulkan uh, keinginan Abdul Mutalib ini akhirnya dia pun memiliki sepuluh orang anak laki-laki ya yang pertama adalah Al Haris ya, banyak anak-anaknya seperti di antara juga Abu Talib ya kemala Abbas di antaranya yang terakhir adalah Abdullah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala anaknya sudah 10 dia ingat nazar yang dia pernah katakan tadi tatkala bermusuhan dengan kabilah Quraisy dalam masalah air Zamzam maka Abdul Muthalib pun mengumpulkan anak-anaknya yang seluruh 10 tadi maka dia menyuruh kepada anak-anaknya agar kita menjalankan nazar yang pernah kita nazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salah satu di antara kalian wahai anak-anakku agar akan disembelih Maka anak-anaknya 10 orang tadi taat kepada ayahnya Abdul Muttalib. Mereka berkata, "Kaifa Nah Apa yang harus kami lakukan untuk menjalankan nazar ini?" Maka kata Abdul Muttalib, "Liya'khudha kullu rajulin minkum qadahan, tsumma yaktubu fihi ismuhu." Kata Abdul Muttalib, "Setiap kalian ngambil semacam gelas ya. Dan kemudian tulis namanya, masing-masing dari kalian bawa qadah dan masing-masing menulis namanya di situ." Akhirnya mereka pun lakukan. Kemudian mereka pun mendatangi ayah mereka, Abdul Muttalib maka Abdul Muttalib pun mengajak mereka, seluruh anak-anaknya 10 orang tadi, masuk ke dalam Kaabah menemui patung Hubal berhala Hubal, yang terletak di dalam Kaabah, dan Hubal itu letaknya, berada letak Hubal itu berada dalam sumur yang terdapat dalam Kaabah sumur dalam Kaabah itu itulah tempat di mana orang-orang kalau datang memberikan hadiah, hadiah-hadiah tadi dilemparkan dalam sumur apakah emas atau yang, yang lainnya ya Kemudian para pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya di dalam dalam itu ada tuka, di dalam dalam Ka'bah ada seorang yang tukang uh, memukulkan kidah tadi, kidah tadi, kidah yakni mengulurkan menggoyang-goyangkan uh, menggoyang-goyangkan gelas tadi atau semacam gelas sehingga keluar salah satu salah satu nama yang sekarang kita lihat masih ada ada seperti ini di seperti orang-orang Buddha atau orang-orang Hindu tatkala mereka pergi ke ke makbat mereka, ke wihara atau ke tempat peribadatan mereka mereka mengambil semacam bambu yang panjang-panjang situ tertulis tertulis sesuatu, kemudian mereka pukul-pukulkan sehingga keluar salah satu dari kayu-kayu eh, tadi ya. dari bambu-bambu tadi sehingga itulah nasib mereka, itu yang harus mereka kerjakan tidak semacam itu modelnya semacam-semacam itu modelnya Akhirnya ketika Abdul Muttalib masuk ke dalam Ka'bah, dalam dalam Ka'bah ada seorang yang tukang memukulkan tadi, memukulkan kidah ya, untuk memukulkan kidah Maka Abdul Muttalib mengabarkan hajah dia, mengabarkan apa yang telah terjadi, bahwasanya dia pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang dari uh, putranya yang sepuluh. Nah, kemudian uh, Abdul Muttalib pun menyerahkan nama-nama yang telah dia kumpulkan dari nama-nama anak-anaknya, ya. Ketika itu sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya Abdullah Ya, Ayah Nabi SAW adalah Putra Abdul Muttalib yang paling bungsu Dan yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib Akhirnya Tadkala digoyangkan qidah Antara nama-nama Anak-anak tersebut Yang keluar adalah nama Abdul Mutt nama Abdullah Tadkala sedang digoyangkan Maka Abdullah pun sebagaimana kata Ibn Ishaq Qaum Abdul Muttalib Indahubal yadu Allah Tadkala digoyang-goyangkan qidah Maka Abdul Muttalib sang ayah pun segera berdiri dekat Hubal berhala Hubal, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahasanya Abdul Muttalib, berada di Rizki Syirikan meskipun dia berdoa kepada Allah, namun dia mengambil Hubal sebagai perantara akhirnya sang e, pemukul Qidah tadi pun e, menggoyangkan Qidahnya ternyata yang keluar adalah nama nama Abdullah anak yang paling dicintai oleh Abdul ya. meskipun dia, dia e, meskipun dia sudah berdoa kepada Allah, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, putranya yang paling busi, yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun mengambil tangan Abdullah, putranya yang paling bungsu. Kemudian do'a Khazafrah, dia pun mengambil pisau yang tajam untuk menyembelih anaknya. Kemudian summaqbal bihi Isaf wa Nailah liysbahahu. Kemudian dia pun pergi membawa Abdullah menuju dua patung yaitu Isaf dan Nailah yang saya katakan tadi termasuk di antara berhala-berhala yang disembah oleh Kabilah Quraisy adalah Hubal yang dibawa oleh Amr bin Luhai uh, Al-Khuzai Yang dibawa dari negeri Syam, Hubal Dan juga dalam Kaabah ada Di sekitar Kaabah ada dua patung yang lain Itu patung Isaf dan Nailah Yang keduanya adalah uh, dari kabilah Jurhum Yang telah melakukan persinahan dalam Kaabah Maka Allah pun uh, merubah mereka menjadi patung Rupanya kedua patung ini juga disembah oleh Orang-orang kafir Quraisy Oleh karenanya Abdul Muttalib tak kala ingin menyembeli Abdullah Maka dia pun bawa Abdullah di, di hadapan dua patung ini. Dua berhala ini. Isaf dan Nailah. Untuk menyembelih Abdullah. Setelah kali dia ingin menyembelih Abdullah. Orang-orang Quraisy pun melihat hal ini. Maka mereka semua datang berkumpul menuju Abdullah mengingkari apa yang dia lakukan. Mereka berkata, Mada tulis ya Abdul Muttalib? Apa yang kaukah anda lakukan, wahai Abdul Muttalib? Abdul Muttalib dengan mudahnya berkata, Saya ingin menyembelih anak saya ini maka orang-orang Quraisy mengatakan, tabila Quraisy seluruhnya mengatakan, Wallahi, la tasbahuhu abadan, hatta ta'zurafih, kata dia, jangan-jangan kau buat, demi Allah kau tidak akan bisa, menyembelih dia ya, sampai engkau dapat uzur ya, kami ingin kau dapat uzur, kata mereka, la infa'alta hadha, la yazalur rajulu yatibibni hatta yadbahuhu, kata mereka, wahai Abdul Muttal, kalau kau hendak melakukan hal ini, kau sembelih anakmu sendiri, maka akan menjadi adat bagi orang-orang kafir Quraisy. Setiap orang nanti bernazar akan menyembelih anaknya dan akan menjadi musibah kalau begini caranya. Sebagaimana yang pernah anda jelaskan tentang kisah eh, awal kenapa orang menguburkan putri mereka hidup-hidup kafir Quraisy. Asal muasalnya hanya sebuah adat dari kabilah robiyah, ya. Yang ketika dia benci kepada putrinya, ya. Akhirnya dia pun bernazar untuk setiap kalau ada kelahiran anak wanita maka dia kubur hidup-hidup. Akhirnya menjadi adat di antara kafir Quraisy. Ini juga mereka khawatirkan. Kata mereka, "Wahai Abdul Muthalib, kalau kau sembeli anakmu di sini sekarang ini, ya, nanti akan menjadi adat bagi kabilah kita dan setiap orang akan bernazar kalau ada masalah, dia akan bernazar untuk menyembeli anaknya dan akan terjadi uh, pembunuhan terhadap uh, anak penyembelian terhadap anak-anak." Ini mereka tidak sukai. Akhirnya mereka pun bermunakahyah ya, menasihati Abdul Muttalib untuk meninggalkan Keinginannya tersebut Akhirnya, Abdul Muttalib pun Menerima uh, men Menerima Nasihat dari mereka Bahkan orang-orang kafir Quraisy mengatakan Wahai Abdul Muttalib, kalau kau mau Sebagai pengganti putramu, Abdullah Kami akan berikan seluruh harta kami ya. Kami akan berikan Seluruh harta kami sebagai pengganti dari Putramu, Abdullah Intinya janganlah kau melakukan hal itu. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengatur masalah ini, memutuskan menjadikan keputusan masalah ini pada seorang dukun, dukun seorang dukun wanita. Maka Abdul Abdullah Muttalib bertanya kepada mereka, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kata mereka, قَالَ مُرْأَهُمْ أَنَّهَا أَرْوَفَهَا لَهَا تَابِعٌ kata mereka, wahai Abdul Muttalib, ya kalau begitu bawalah anakmu ini atau pergilah engkau ke Seorang dukun ar-Rofah, seorang peramal yang ada di negeri Hijaz, peramal tersebut hafizah dia dia punya dia punya jin dan tanyalah dukun tadi kemudian silakan lakukan apa yang difatwakan oleh dukun tadi kalau dukun tadi dukun wanita tadi peramal wanita tadi menyuruh engkau untuk membeli putramu silakan kau sembelih kalau dia menyuruh engkau untuk melakukan hal yang lain maka silakan lakukan akhirnya Abdul Muttalib bersama Beberapa Orang-orang uh, bersama beliau pun Berjalan menuju ke Arafah tadi kepada peramal yang memiliki uh, Jin akan beritahukan dia Dan Dikisahkan bahwasnya ternyata Peramal wanita tadi atau dukun wanita tadi Tinggalnya di negeri Khaybar ya. Khaybar itu letaknya Sekitar tiga, uh, 200 kilo atau sekitar sekian Sekian ratusan kilo dari dari Kota Madinah nah, ya Antara Kota Madinah dengan Kaum Samud, Jazir Samud. Ya, Alhamdulillah kita pernah pernah ke sana. Akhirnya mereka pun sampai kepada Sam Dukun Wanita. Ketika sampai ke Sam Dukun Wanita ini, maka Abdul Muttalib pun menceritakan kejadiannya, ya, tentang apa yang dia nazarkan dan dia ingin menyembelih menyembelih putranya Abdullah. Maka apa kata Dukun Wanita tadi? Irgi anil yom hatta ya tianita bi efas Kata sang dukun wanita, jangan pergi saja hari ini, jangan dulu temui saya, temui saya besok hari. Sampai datang uh, jin saya, kemudian saya akan tanyakan kepada jin saya apa harus saya lakukan. Akhirnya mereka pun kembali kepada keesokan harinya, ya. uh, dan Abdul Mutalib terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya mereka menemui keesokan harinya menemui sang dukun wanita tadi, maka sang dukun wanita mengatakan, kotja anil kabar, khamat dia fikum kata dia semudah telah datang kepadaku Kukhobar artinya saya telah diberitahu oleh e, jin saya, maka dia bertanya kepada Abdul Muttalib dukun ini dia di kalian itu ada berapa? artinya dia kalau ada orang terbunuh atau harus dibayar dengan dia kata Abdul Muttalib minal ibil. dia kita di di negeri Arab ini, di kabilah Arab 10 ontah. ya 10 ontah, artinya kalau ada orang yang melakukan kesalahan maka membayar dia membayar dia itu adalah 10 ekor ontah apa kata dukun tadi? Maka pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Kemudian jadikan pilihan antara Abdullah putramu dengan 10 ekor 10 ekor unta. Kemudian goyangkanlah pukulah kidah tadi. Pukullah kidah tadi. Apakah keluar nama Abdullah atau keluar 10 ekor ekor unta? Kalau keluar nama Abdullah, tambahkan unta tersebut. Kalau keluar lagi nama Abdullah, tambahkan 10 ekor unta terus sampai nanti yang keluar adalah nama E, nama onta Akhirnya mereka pun kembali menuju Menuju Mekah Akhirnya e, Abdul Muttalib Kemudian membawa 10 ekor onta dan Anaknya Abdullah di hadapan Berhala Hubal Maka kemudian dia pun menggoyangkan Kidah ya, kidah tersebut Digoyangkan oleh sang e, Yang e, istilahnya Penjaga tadi dia menggoyangkan kidah Ya ternyata yang keluar Pertama kali digoyangkan yang keluar adalah nama Abdullah. Akhirnya, eh, Abdul Muttalib menambah 10 ekor ontah lagi. Yang kedua pun keluar nama Abdullah. Yang ketiga pun keluar nama Abdullah. Sampai akhirnya, 100 ekor ontah. 100 ekor ontah. Pada tatkala sudah mencapai 100 ekor ontah, digoyangkan lagi kidah, ya, ternyata yang keluar nama ontah. Keluar nama ontah. Akhirnya tatkala keluar nama ontah, maka, orang-orang kafir Quraish, kabila Quraisy pun bergembira. Mereka mengatakan, dan entah rida rabbika ya abdul mutthalib. Wahai abdul mutthalib, engkau Allah الله سبحانه وتعالى telah rida dengan hal ini. Sudah selesai? Berarti sebagai pengganti Abdullah engkau menyembelih 100 ekor unta. Ya. Namun apa kata Abdul Muttalib? La, wallahi hatta adrib alayhi 3 marat. Kata dia tidak, tidak, saya belum. Saya belum puas sampai saya pukulkan kidah 3 kali lagi. Ya. Kalau memang keluar unta saya akan tambah, keluar nama Abdullah saya akan tambah unta lagi. Ya. Mungkin kebetulan yang ini akhirnya eh, Abdul Muttalib pun menggoyangkan Kod Kidah keluar lagi Nama Unta. Ini yang pertama. Digoyangkan lagi yang kedua Keluar lagi nama Unta. Yang ketiga kali Keluar lagi nama Unta. Baru dia yakin bahwasanya eh, 100 ok, ok, ok, ekor Unta ini tidak perlu ditambah lagi Dan sudah cukup sebagai pengganti eh, ab, eh, Abdullah Demikianlah ikhwanifillah Wa akhwati fiddin azaniyallahu ayyakum Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala kalau tidak e, terjadi perkara ini maka Abdullah ayah Nabi s.a.w. akan disembelih oleh ayahnya sendiri Abdul Muttalib ya. namun demikian Allah menghendaki Abdullah untuk selamat dari sembelihan Abdul Muttalib dan diganti dengan 100 ekor onta karena dari Abdullah inilah akan keluar Nabi Muhammad s.a.w. Akhirnya setelah selamat dari uh, selamat dari uh, peristiwa tersebut, maka Abdul Muttalib dengan sangat gembiranya pun membawa Abdul, Abdullah dan segera menikahkan Abdullah dengan Aminah, ya. ibu Nabi saw. yang disebut oleh para ulama bahwasanya Aminah merupakan seorang wanita yang paling tinggi nasabnya tatkala itu, yang paling tinggi nasabnya tatkala itu di kabilah kabilah Quraisy. Maka akhirnya pun Menikahlah e, Abdullah dengan Aminah, ya, yang akhirnya Aminah pun melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani filah fati fidin azanil Allah. Ya, kau para pendengar radio yang dimilahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Tatkala hari akan dilahirkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ternyata hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah menunggu akan hal ini ya dan mereka tahu kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah saya jelaskan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan orang-orang Yahudi tentang Nabi Muhammad ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahudi itu tahu persis tentang Muhammad sebagaimana mereka mengetahui persis tentang anak-anak mereka kita kalau anak-anak kita, kita tahu persis bagaimanalah pengetahuan kita tentang anak kita kita tahu anak kita itu tingginya berapa sukanya apa, hobinya apa kulitnya warnanya apa kita tahu persis tentang anak kita jadi mungkin orang-orang Yahudi, sampai Allah gambarkan bagaimana pengetahuan mereka tentang Muhammad sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sehingga mereka pun sudah menunggu-nunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW uh, Ibn Ishaq rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Sahabat Hasan bin Thabit Ya radhiyallahu ta'ala anhu ya kata Hasan bin Thabit wallahi inni la bulam yafa'ah ya saya tatkala itu tatkala di ya Nabi kenabiy sallallahu alaihi wasallam saya adalah seorang anak kecil namun saya sudah paham ibnu Sabah as-sinin aw saya tatkala itu umur saya sekitar 7 tahun atau 8 tahun demikian kata Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu aqilu kulla ma sami'tu saya paham dengan apa yang saya dengar id sami'tu yahudiyan yasrukh bi'ala sawtihi ya biyasrukh Ya ma'syaral ma yahud. Ya. Hatta idza jama'u ilahi qalu wayla ka malak. Setelah itu kata Hasan bin Tsabit. Saya mendengar seorang Yahudi berteriak dengan suara yang keras, yang keras di Madinah, di Yasrib, yaitu di Madinah. Dia berkata, "Ya ma'syaral ma yahud." Wahai orang-orang Yahudi, akhirnya semua orang-orang Yahudi berkumpul kepada orang tadi. Ya. Mereka berkata, "Wayla ka malak. Ada apa engkau?" Wai? "Ada apa? Ada apa engkau, saudaraku? Apa yang terjadi?" apa kata orang Yahudi ini? Kala tala al-laila najmu Ahmad al-ladhi wulidabihi. Malam ini telah muncul bintang. Bintangnya si Ahmad yang menunjukkan Ahmad telah dilahirkan. Ya. Jadi dia melihat perbintangan dia tahu bahawasanya eh, sebagaimana dijelaskan dalam kitab mereka bahawasanya tatkala Nabi Muhammad dilahirkan akan muncul sebuah bintang yang menunjukkan akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun kaget. Ternyata telah telah muncul eh, bintang tersebut. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh uh, Al Hakim dalam Mustadraknya ya uh, bahwasanya uh, tatkala dari Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah kana Yahudiun qad sakana Makkah yattajiru biha. Falamma kanat al-lailatu allati ulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi majlisin min Quraisy ma ya ma'syar Quraisy. kata Aisyah dulu ada seorang Yahudi yang tinggal di Mekah ya dia berdagang di Mekah ya Mungkin asalnya tinggal di Madinah atau di Khoibar atau tempat yang lain, namun dia datang ke ke Maka untuk berdagang. Yahudi ini juga mengerti bahwasannya uh, ini adalah hari dilahirkannya seorang nabi. Maka uh, Yahudi itu pun mendatangi orang-orang Quraisy. Dia berkata, Ya mak syarq Quraisy. Halulidu fiqum haluli leila maulud. Apakah pada malam ini telah dilahirkan uh, seorang? Ya, telah dilahirkan seorang di antara kalian. Ada anak yang lahir di antara kalian. Apa kata orang, -orang Quraisy? Wallahi mana manalakum. Kata orang, -orang Quraisy, eh kita tidak tahu Allah, kita tidak tahu di mana Allah, kita tidak tahu apakah ada yang lahir atau tidak. Apakah kata orang Yahudi ini? Allahu akbar. Amma iza afta'akum falabas. Ya kata dia, Allahu akbar. Dia senang kalau memang bukan dari dari Quraisy, maka dia pun senang kalau memang tidak ada yang lahir, alhamdulillah kata dia. Maka itu yang yang dia tunggu. Ya, dia tidak pengin uh, seorang pun lahir dari dari uh, Quraisy. Kemudian kata dia Wahfazuma aku lakukan. Apa kata orang Yahudi itu? Ya, wahai, Aram, wahai orang, wahai orang-orang Quraisy, hafalkan apa yang aku akan sampaikan kepada kalian. Apa itu? Wulidahazilailatuh Nabiun, Nabiu Hazil Ummatil Akhirah. Malam ini telah dilahirkan kata dia. Tadi malam telah dilahirkan uh, seorang nabi, nabi umat ini, umat umat yang terakhir ini. Baina katifaihi alamatul fiyah sya'arat Mutawatirat Kata dia, Nabi tersebut ciri-cirinya Di antara dua punggungnya Ada seperti uh, Semacam gumpalan daging yang mengeluarkan Rambut-rambut yang banyak Ya, Itu ciri-cirinya Dia bilang kata orang Yuni berkata kepada Orang-orang Quraisy Hafalkan ciri-ciri ini Maka dia pun bertanya Apakah ada di antara kalian yang melahirkan Anak cirinya seperti ini Tentunya dia berharap tidak ada tentunya berharap tidak ada karena dia dia berharap yang lahir dari Bani Israel, dari Yahudi. Akhirnya tatkala orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kabilah Quraisy, falamasaru ila manazilihim akhbar kullu insanin minhum ahlih. Maka masing-masing mengabarkan kepada uh, keluar, ke, ke, keluarganya kepada istri-istrinya, apakah ada yang lahir malam ini? Tadi ada orang Yahudi bilang seperti ini dan seperti ini. Ternyata mereka dikabarkan telah dilahirkan bagi Abdullah bin Abdul Muththalib. Gulamun samauhum Muhammadan. Ternyata pada tadi malam ada kelahiran ya. seorang anak dari putra Abdullah bin Abdul Muttalib yang mereka namakan anak tersebut dengan nama Muhammad. Ya. Akhirnya orang Yahudi tadi ketemu lagi dengan orang-orang Quraisy dan dia bertanya, "Hal sami'tum uh, apakah memang apakah ada uh, ada yang, ada yang ada yang lahir di antara kalian?" Akhirnya orang-orang Orang-orang Quraisy yang tadinya uh, sudah mengetahui akan kelahiran Nabi Muhammad, mereka pun datang berangkat pergi menuju orang Yahudi ini. Fa'akhbaruhu al-khabar. Maka mereka kabarkan kepada uh, Yahudi tadi, bahasnya tadi malam ada seorang dari uh, Quraisy yang dilahirkan. Maka orang Yahudi ini berkata, Fathahumai hata anzuraileehi. Maka kata orang Yahudi ini, Marilah kita pergi bersama lihat anak itu. Maka mereka pun pergi. Akhirnya mereka pun masuk ke rumah. Uh, aminah merumahnya Abdullah Maka kata orang Yahudi tadi Uhruji ilayna ibnat Maka kata Keluarkan anakmu, saya ingin lihat ya Ternyata Muhammad pun Nabi Muhammad pun dikeluarkan, dilihatkan kepada orang Yahudi tadi Setelah dibuka bajunya Di bagian belakang Ternyata ada Tanda yang disebutkan oleh orang Yahudi tadi Yaitu seperti kumpulan daging kecil Yang keluar rambut-rambut di kumpulan daging tadi Setelah orang Yahudi tadi melihat Ternyata benar di Bagian belakang Muhammadi antara dua punggungnya ada seperti tanda kenabian tadi segumpulan daging yang keluar rambut-rambut maka apa? Fawwapa al Yahudiu maksiyan alehi dia langsung pingsan. Tak kala melihat ternyata nabi tersebut dari dari kabilah Quraisy bukan dari Yahudi. Falam maafah kau kaluwa'ilat tak kala dia kemudian sadar dari pingsannya orang-orang Quraisy pun bertanya kepada Yahudi ini ada apa dengan kau? Kenapa kau pingsan? Kata dia dahabat Allahin nubuatan membanis Israel. Kata dia demi Allah kenabi yang telah hilang dari bani Israel telah berpindah kepada orang-orang Quraisy. Ya. Namun demikian ternyata orang Yahudi ini pun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hasadan, ya, karena benci, karena dengki, ya, karena hasad kepada uh, orang-orang Quraisy. Jadi demikianlah ikhwani fil akhwat fil din asalamualaikum. Ternyata kelahiran Nabi SAW ini telah diketahui oleh orang-orang uh, Yahudi. Kemudian ketahuilah, ikhwani fillah uh, wa fi ad para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi ya, seluruh nabi, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum yang nasabnya paling tinggi. Sebagaimana mereka adalah orang yang paling berakhlak mulia, mereka juga memiliki nasab yang paling tinggi. Oleh karenanya tatkala Herakel Bertemu dengan Abu Sufyan. Kemudian Herakal bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Herakal? Kaifa nasabuhu fikum? Wahai Abu Sufyan. Bagaimana nasib, nasabnya si Muhammad itu di antara kalian? Apa kata Abu Sufyan? Huwa fina zu nasab. Muhammad itu di antara kita memiliki nasab yang tinggi. Nah, kemudian apa kata Herakal setelah itu? Kata Herakal. Saaltuka an nasabihi fadakarta anna hufikum zu nasab. Makayai dari kerusul tu Abu Atufina sabi kaumnya kata Herakles aku tadi bertanya kepada engkau wahai Abu Sofyan tentang nasabnya si Muhammad dan engkau mengatakan bahawasanya Muhammad memiliki nasab yang tinggi ya demikianlah para rasul mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada nasab yang paling mulia di antara kaumnya dan demikianlah para para rasul bukan Nabi Muhammad saja yang memiliki nasab yang tinggi demikian juga nabi-nabi yang lain sebagaimana Nabi Shu'aib, demikian Nabi Saleh, kemudian Nabi Isa Alaihissalam dan seluruh Nabi. Mereka diutus di atas nasab yang paling tinggi. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran? Ya? Jadi para Nabi itu diutus pada suatu kaum yang memiliki nasab dan memiliki akhlak yang mulia. Ya? Bahkan meskipun mereka orang-orang orang-orang musyrikin, namun mereka bukanlah pezina kakak-kakak. -kak. Ayah mereka bukan berzina, kakek mereka bukan uh, pemabuk, enggak. Sebagaimana Nabi Shallallahu meskipun ayahnya, meskipun Abdul Muttalib orang musyrikin, kafir Quraisy musyrikin, akan tetapi mereka adalah orang terjaga, akhlak mereka, mereka tidak minum khamar, kemudian tidak uh, perbuatan ber berzina. Demikianlah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih para nabi di atas nasab yang mulia dari keluarga yang baik, keluarga yang suci. Kenapa ikhwani filah khatib fiddin azanil allah? Ia kum pendengar radio roja yang menggunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau seorang nabi diutus dari kaum yang nasabnya rendah, maka akan menjadi hinaan oleh kaumnya. Setelah dia mendawakan Islam, maka akan dihinakan oleh kaumnya. Kamu dari orang lemah, dari orang rendahan. Kenapa memundak berdakwah di antara kami? Namun Allah pilihkan para nabi di atas kaum yang nasabnya tinggi. Demikian juga, kalau seandainya ayah seorang nabi, ya ayah seorang nabi dari tukang zina, tukang mabuk, maka Orang-orang akan mencela Nabi tersebut. Bagaimana kamu mendoakan Islam kepada kami? Sementara ayahmu, sementara kakekmu adalah penjahat. Ya. Oleh kerana Allah memiliki memilih para Nabi dari nasab yang paling mulia dan dari keluarga belayar yang baik-baik. Sebagaimana Nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran, Allah Subhanahuwataala menyebutkan tentang Nabi Shuaib. Ketika ya. Nabi Shuaib mendoakan Islam kepada kaumnya, apa kata kaum Nabi Shuaib? Mereka berkata: Wallaula rohukal rajamna, wa ma anta alina bi aziz. Kata mereka wahai syu'aib kalau bukan karena kerabatmu kalau bukan karena kabilahmu kami akan merajamengkau kau tidak ada nilainya di sisi kami namun kenapa karena kerabatmu menunjukkan bahwasanya kerabat kabilah uh, kabilah uh, syu'aib itu adalah kabilah yang tinggi sehingga tatkala kaumnya ingin membunuh syu'aib, mereka takut khawatir dengan kabilah yang dimiliki oleh Nabi syu'aib, demikian juga kaum soleh ya. kaum soleh Alaihissalam Nabi soleh Alaihissalam tatkala Kaumnya bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh. Apa kata mereka sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an? Hikayat dari mereka dalam surat An-Naml, kata Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perkataan mereka, lanubayyitanahu wa ahlih. Tsumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlikah ahlihi wa innalasadiqun. Kata mereka kita bersepakat nanti malam kita bunuh si Saleh itu bersama keluarganya. Kemudian keesokan harinya kita akan berkata kepada walinya, kepada kerabatnya, kepada kabilahnya, Ma syahidna mahlika ahli kami tidak menyaksikan kematian soleh, ya. kami tidak kami kita bunuh dan kita mengatakan wa innal so dan kita semuanya jujur ini ini mereka tahu bahwasanya Nabi Saleh memiliki kabilah yang kuat sehingga mereka tidak ingin bunuh Nabi Saleh terang-terangan mereka ingin bunuh Nabi Saleh di malam hari sehingga tatkala siang hari jika didatangi oleh kabilah Nabi Saleh yang kuat maka mereka akan berdosa mereka mengatakan kami tidak tahu tidak tahu menahu tentang kematian soleh, ya dan kami adalah dalam keadaan jujur. Demikian juga seperti Nabi Isa alaihi salam tatkala e, ibunya Maryam alaihi salam membawa Nabi Isa di tengah-tengah kaumnya maka mereka mengingkari Maryam ya. Apa kata mereka? Ya ukht Harun, ma kana abukim ra'asun wa ma kanat ummukim ummuk baghiya. Kata mereka wahai Maryam ya. Sungguhnya kau tu, ayahmu bukan orang jelek. Dan ibu, ibumu bukanlah pezina. Kenapa kau membawa Nabi Isa, membawa si Isa seperti ini, anakmu tanpa suami. Artinya mereka heran dengan yang angkat jadi pada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Maryam ibu Isa, ibu Nabi Isa alaihissalam bawa Nabi Isa tanpa suami? Maka mereka mereka menjelaskan bagaimana uh, sucinya uh, keluarga Maryam. Mereka mengatakan maka Nabi Abu Kimro Asauin sungguhnya ayahmu wahai Maryam bukanlah orang yang jelek. Wamacanat ummu kibagia dan ibumu bukanlah uh, pezina. Oleh karenanya Ibn Khaldun, ketika berbicara tentang alamat nubuah, mereka dia mengatakan wamin alamatihim ayyzan an yaku nu ahsabin fi kaumihim. Kata dia bahasanya di antara uh, alamat tanda-tanda para nabi itu bahasanya mereka itu memiliki nasab yang tinggi di antara kaumnya. Dan ini adalah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya nabi membanggakan nabi membanggakan apa nasabnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh imam Muslim dalam asalnya dari Wasilah bin Al asqa Nabi saw berkata, Inna Allah azza wa jalla astafa bani Kinana min bani Ismail. Kata Nabi, sungguhnya Allah subhanahu wa taala telah memilih bani Kinana di antara bani Ismail. Wasstaffa min bani Kinana Quraisyin. Allah telah memilih Quraisy di antara bani Kinana. Wasstaffa min Quraisyin bani Hashim. Dan kemudian Allah memilih bani Hashim dipilih oleh Allah di antara Kureish, kustofani mimani Hashim dan Allah telah memilih saya dari dari mimani Hashim. Ya. Jadi Nabi saw memiliki nasab yang sangat yang sangat mulia dan Allah subhanahuwataala telah memberi kemuliaan kepada Kureish. Ya, Allah telah memberi kemuliaan kepada Kureish ya. sehingga Nabi saw dipilih dari dari kabilah Kureish, karena kabilah Kureish adalah kabilah yang sangat mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang marfo dari Umihani radhiyallahu taalaanya, Nabi saw menjelaskan tentang tentang kemuliaan kabilah Quraisy. Ya, Fadzal Allah Quraisyan bSabiq Hisalam. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kabilah Quraisy dalam tujuh perkara. Dalam tujuh perkara. Fadzalahum bAn abadullaha ashrasini la yakudahu illa Quraisy. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka di mana mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala selama sepuluh tahun tidak ada yang menyembah Allah kecuali orang Quraisy. Fadzalahum bAn bi an nasarhum yawm alfil wa hum musyrikun ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Quraisy dengan menolong mereka tatkala terjadi peristiwa uh, pasukan bergajah padahal mereka dalam keadaan syirik ya. padahal mereka wa hum musyrikun dalam keadaan syirik fa bi an nazalat fihim suratan minal qur'an lam yadkhul fihim ghayruhum Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di mana Allah menurunkan sebuah surat dalam Al-Qur'an tentang kabilah Quraisy saja, li ilah fi Quraysh. Tentang kabilah Quraisy ya. tidak ada kabilah yang, yang lain. Wa faḍḍaluhm bi an-nafīhim an-nubuwa wal khilāfa wal hijābah wa siqāyah. Dan Allah memuliakan orang-orang Quraysh di mana Allah menjadikan kenabian iaitu Nabi Muhammad dari orang-orang Quraysh. Demikian juga khilafah, khilafah itu adalah dari orang Quraysh dalam sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: لا يزال هذا الأمر في Quraysh ما باكينهم رضان. Bahawa khilafah Islamiah harus nanti asa berada di orang Quraisy selama masih ada ada dua orang di antara Quraisy maka uh, tetap kekhilafahan yang yang seharusnya yang istilahnya uh, yang afdal sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dari dari Quraisy demikian juga siqayah pemberian minum terhadap uh, jemaah haji pun ditangani oleh orang-orang orang-orang Quraisy. Jadi kholifillah azanillahu iyakum demikian bahwasanya uh, Allah subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang sangat tinggi, ya, yang dengan dengan hikmah tersebut maka tidak seorang pun yang bisa mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Kemudian juga Allah subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang bersih, keluarga yang suci, sehingga tidak seorang pun dari orang kafir yang bisa mencela. Kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengetahui bagaimana tentang kebaikan Abdul Mutalib yang terkenal, pimpinan Quraisy dan memiliki kebaikan yang sangat banyak. Yang terakhir sebelum kita uh, tutup, kita akan bacakan nasab Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana disebut oleh Ibn Hazm rahimahullah dan termaktub juga dalam Sahih Al Bukhari, yaitu dia adalah Abu Qasim. Nabi Muhammad adalah kunyahnya Abu Qasim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah adalah ayahnya, Abdul Muttalib adalah kakeknya. Wasmuhu Syaybatul Hamd. Dan nama dari Abdul Muttalib adalah Syaybatul Hamd. Ibn Hashim. Abdul Muttalib adalah anaknya Hashim. Wasmuhu Amr. Dan nama Hashim adalah Amr. Ibnu Abdi Manaf. yang Hashim adalah putra dari Abdul Manaf. Wasmuhu Al-Mughirah. Dan Abdul Manaf namanya adalah Al-Mughirah. Ibn Qusay. ya. Qusay. Ibn Qusay. Yang Kusain ini namanya adalah Zaid Ibn Kilab, Bin Murrah, Bin Kaat, Bin Lu'ay, Bin Ghalid, Bin Fihr, Bin Manik, Bin al Bin Kinana, Bin Khuzaimah Bin Mudrika, Bin Ilyas, Bin Mudhar, Bin Nizar, Bin Ma'ad, Ibn Adnan Itulah nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir sampai kepada Adnan Setelah Adnan, dan kita tahu bahwasannya Adnan itu adalah keturunan dari Nabi Ismail AS. Akhirnya tetapi nasab dari Adnan sampai Ismail, tidak ada yang mengetahuinya. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyebutkan nasabnya. Akhirnya tetapi itu tidak ada dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang jelas bahwasannya benar masab tersebut dari Adnan sampai Ismail. Meskipun semua sudah sepakat bahwasannya Adnan merupakan keturunan Nabi Ismail AS. Akhirnya tetapi siapakah poin-poin rantai silsilah yang hilang tadi, tidak ada yang bisa menentukan dengan dengan jelas. Demikianlah Ibnul Qayyim Al-Fawtiuddin Az-Zaniullah ayah kaum kajian kita pada uh, kesempatan kali ini ya, uh, tentang berbagai peristiwa yang terjadi sebelum uh, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tadi telah menyebutkan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi dan kita telah sebutkan silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan, adapun dari Adnan sampai Ismail maka uh, tidak jelas dan tidak ada dalil yang tegas meskipun kita tahu orang-orang Arab sangat perhatian terhadap nasab ya. Perhatian mereka terhadap nasab sangatlah tinggi. Tidak seperti tidak seperti kita ya. Kita kalau Indonesia mungkin e, nama kakek kita kita masih tahu, tapi ayahnya kakek mungkin sudah tidak tahu. Apalagi kakeknya kakek sudah tidak sudah hilang ya. Adapun orang-orang tidak mereka punya sejarah tul isna, sejarah tul nasab. Mereka punya pohon nasab ya. Bahkan kakek kelima, kakek ketujuh mereka masih tahu siapa kakek mereka dan mereka mengetahui e, kakek ini, kakek ketujuh, kakek ke sepuluh ya anak-anaknya yang mana kabilah-kabilahnya yang mana sehingga mereka terus bisa mengadakan silaturahmi karena mereka mengetahui nasab mereka dengan jelas dan ini kelebihan orang Arab yang sangat memperhatikan masalah masalah nasab jadi jadi tidak heran tatkala mereka bisa menentukan nasab Nabi Muhammad sampai Adnan karena mereka memang perhatian terhadap nasab adapun dari Adnan sampai Ismail sudah terlalu jauh sehingga mereka tidak ya, tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan kebenaran nasab dari Adnan sampai Ismail dengan silsilah eh, yang tegas yang benar Allah taala alam besawab Sampai di sini aja kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada uh, uh, Sabtu depan. Allah taala alam biso. Ya, terima kasih kerana ziarah kelahiran pada Alustad Viranya, Viranda yang telah menjelaskan uh, mengenai sila Nabiyah, uh, asal mula dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sesi interaktif bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini anda boleh menghubungi kami di lain telefon di 021 atau boleh melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 081 989 dan kita angkat penelpon pertama ya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dari Abu Azkia di Tambun Abu Azkia di Tambun silakan iya. Abu Azkia iya jadi Ustaz bahwa orang-orang pasir kores itu ketika akan melakukan sesuatu maka dia melakukan jenis-inisiasi di terus kemudian umpamanya kita mau melakukan sesuatu. Tapi pertimbangan kita karena perasaan ah kayaknya perasaan ini enggak enak. Akhirnya dia akhirnya kita mengurungkan sesuatu. Apakah itu juga termasuk nasib atau tidak itu saja. Itu ada kan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang suaranya gimana enggak dengar tadi dengan baik. Ulang pertanyaannya. Iya, baik. Uh, pada waktu dahulu orang-orang uh, musyrik ketika ingin melakukan sesuatu maka mereka uh, dengan mengendahulukan mengundikan nasib Nah di zaman sekarang apakah kita ketika akan melakukan sesuatu karena uh, karena ada sesuatu hal kita ragu maka hal itu uh, kita tidak jadi atau mungkin uh, jadi melakukannya Apakah hal tersebut uh, di dapat disamakan dengan uh, kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu Allah uh, Taala membesarkan orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan di antaranya tadi seperti Azlam mengudin nasib dengan kidah tadi ya seperti orang-orang yang melakukan orang orang Buddha, orang-orang Hindu yang dengan menggoyang-goyangkan kidah sehingga keluar salah satu pilihan Islam melarang hal ini ya bahkan mencela perbuatan seperti ini maka kita tidak boleh mengudin nasib dengan uh, cara seperti itu ya uh, kita takkalah melakukan dihadapkan dengan suatu masalah Syariat mengajarkan kita untuk melakukan salat istiqarah, melakukan salat istiqarah. Kita istiqarah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta uh, petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lakukan apa yang uh, yang kita naluri kita. Ya. Jadi tidak perlu terkala seorang istiqarah nunggu adanya mimpi atau nunggu sesuatu tanda-tanda tertentu. Tidak. Jika orang sudah istiqarah, maka dia lakukan apa yang dia lakukan eh, yang menurut dia terbaik. Silakan dia lakukan. Tentunya selain istiqarah disunahkan bagi dia untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki ilmu untuk mengambil nasihat dari dari mereka. Jadi Islam melarang kita untuk mengundi nasib. Ya kan namanya aslam seperti tadi menggoyang-goyangkan tidak. Ya itu hanya suatu kebetulan ya. Tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ya, dengan istikharah, kita duduk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui Allah Maha Kuasa, mengakui bahwasanya Allah Yang Maha Mengetahui yang paling maslahat bagi kita. Kita ini manusia. Tidak mengetahui apa yang paling masalah bagi kita Allah lebih mengetahui apa yang lebih maslahat bagi kita Dengan setelah melakukan istigharah Maka uh, kita menjalankan apa yang menurut kita baik Dan itu bukanlah mengundi nasib Tapi kita menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang yang kemudian dihadapkan satu permasalahan Kemudian dia ikut perasaannya Tidak dikatakan dia mengundi nasib Dia tidak dilarang seorang Setelah ada sesuatu permasalahan Kemudian dia nilai dengan ilmu yang dia miliki Meskipun dia tidak istigharah Karena istigharah hukumnya tidak wajib Isifara hukumnya sunnah. Meskipun dia tidak isifara, kemudian dengan ilmu yang dia miliki, firasat yang dia miliki, kemudian dia lakukan perkara tersebut, ya. kalau ternyata uh, salah atau benar itu di luar kemampuan dia. Namun, setelah dia kemudian maju melakukan hal tersebut, sesuai dengan perasaan yang dia miliki, disertai dengan ilmu yang dia miliki, setelah dia timbang-timbang, meskipun tidak isifara, maka tidak dikatakan dia memuduhi nasib. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Setelah mereka menggoyang aslam, menggoyang tadi tadikidah, Nasib mereka mereka tentukan bukan dari perasaan mereka tapi dari uh, catatan yang keluar dari tulisan yang keluar dari kisah tadi ini tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima demikian untuk penelpon pertama dan selanjutnya masih kami terima untuk uh, anda yang ingin bertanya di sten telefon di 0218236543 silakan langsung kepada Ustaz Ya, hello. halo Halo hello. Ya, Assalamualaikum warahmatullah halo assalamualaikum pak halo iya halo assalamualaikum bapak udah masuk silakan pak dengan halo. siapa ini pak halo assalamualaikum waalaikumsalam orang tulen berat dengan Tono pak di Bojonggede dengan Pak Tono di Bojonggede silakan Pak Tono iya pak jadi saya sedang membaca kisah hidup Nabi dari sumber klasik karangannya Martin Link mungkin bisa dibantu apakah itu data-datanya akurat karena kita sekarang sedang membaca tiap sabtu di subuh, selesai selat subuh gitu Pak Bangsa, 10 menit gitu, mohon penjelasin. Judul bukunya apa tadi Pak, mohon maaf. Uh, Kisah Hidup Nabi dari sumber klasik, karangannya Martin Link. Iya. Ya. Ya, itu, itu aja Pak. Iya Pak, itu aja ya, Pak. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Seth. Uh, saya tidak tahu buku itu karangan Martin Ling ya. <laughs> jelas kalau buku-buku yang saya miliki masadir tentang sirah jelas yang ditulis oleh kaum muslimin. Saya tidak tahu Martin Ling itu orang Islam atau orang kafir wallahu taala alam bisuab. Akan tetapi saya jelaskan bahwasanya orang-orang orientalis orang-orang kafir dari kalangan Nasrani maupun Yahudi, mereka juga punya ihtimam, punya perhatian tentang masalah sirah nabawiyah. Sehingga mereka menulis tentang sirah nabawiyah menurut versi mereka. kita berhati-hati tentang Buku-buku Syirah yang mereka uh, yang mereka tuliskan kita alhamdulillah uh, memiliki sanat dalam masalah Syirah Nabawiyah kita menyampaikan Syirah Nabawiyah dengan uh, terutama Syirah Nabawi yang berkaitan dengan hukum ya kita punya uh, ilmu tentang penilaian terhadap suatu sanat ilmu Hadis ya apakah sanat itu doaif ataukah sohe ataukan bahkan palsu karena banyak cerita yang dibangun di atas Sahat yang doaif, sahat yang lemah dan banyak cerita sirah Nabawi yang dibangun di atas uh, sahat yang dusta. Oleh karenanya kita terkela belajar sirah Nabawi dia juga harus teliti. Adapun buku yang tadi disebutkan oleh penanya, ya, saya tidak tahu buku tersebut hakikatnya. Namun apakah terkela dia menyampaikan sirah tadi? Apakah disebutkan catatan kakinya? Bisa dicek atau tidak? Oleh karenanya. Uh, hakikat buku tadi tidak bisa saya nilai kecuali kalau saya lihat sendiri. Kalau saya lihat sendiri insyaallah saya bisa nilai apakah buku ini baik atau atau tidak. Ya tolong disampaikan lagi nama judul bukunya siapa tahu buku tersebut ada di Madinah. Nah, meskipun perasaan saya tidak ada tapi siapa tahu ada bisa saya cek. Ta ala, alam, Allah taala alam disawar. judul buku tadi dikarang oleh Martin Ling tadi ya. Mm -hmm. ya. Judulnya apa? Judulnya kisah hidup uh, Nabi uh, klasik gitu. Itu buku terjemahan ya, Bu. Judulnya ya, judulnya apa? Oh, judul buku aslinya kami tidak mengetahui. Tadi pernah mohon untuk uh, memberitahukan kembali ya. Ya, demikian untuk Bapak Tono yang berada di Bojonggede. Dan selanjutnya masih kami terima bagi Anda yang ingin bertanya di 021 8236543. Ya, halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dari mana pak uh, Dengan Abu Salman Di Jakarta Utara Abu Salman Jakarta Utara silakan Abu Salman uh, Ustaz Mau tanya Tentang Kehidupan di Dimengkah Zaman sekarang uh, uh, Apakah Pada hari Jumat itu Ada kegiatan khusus Bagi Umahat Karena Uh, ini ada berita atau, atau, atau benar anak gak tahu, itu katanya ada seorang umat yang dijanam di TKI, katanya kalau hari Jumat itu ada selalu Jumat ini kan saya mau tanya kebenarannya gimana tentang uh, hari Jumat di Mekah apakah ada kegiatan khusus umat, apakah ada acara ini dan itu saya belum tahu, tolong jelasin saya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz uh, ketahuilah ifanifillah wati fiddin azani Allahu iyakum uh, secara garis besar negara Arab Saudi terdiri atas kabilah-kabilah dan ee uh, adapun daerah-daerah seperti selain Madinah dan Mekah ya masih dipenuhi dengan penguasaan kabilah adat istiadat orang Saudi masih kuat di selain Mekah dan Madinah Kenapa? Karena masih mereka uh, hidup di daerah-daerah kampung Dan masih daerah-daerah kabilah Berbeda dengan Mekah dan Madinah Mekah dan Madinah banyak didatangi oleh orang luar Ya, Seluruh orang kaum muslimin di dunia ini ingin hidup di Mekah dan ingin hidup di Madinah nah, Kita dapat di Mekah dan Madinah berbagai macam uh, ras Dan berbagai macam suku Berbagai macam negara baik Mesir, Syria, Libya, kemudian dari Afrika, kemudian dari Indonesia, dengan berbagai macam, dan bahkan banyak di antara mereka yang menjadi penduduk di sana, berkewarganegaraan ber, ber, ber, uh, Arab Saudi. Dan masing-masing uh, suku, masing-masing negara memiliki adat istiadat tersendiri, yang mungkin berbeda dengan adat istiadat asli orang, orang Saudi. Oleh karenanya, seperti dikatakan apakah ada ritual khusus atau ada acara khusus malam Jumat Saya tidak tahu, saya tidak bisa menghukumi Yang saya lihat, yang saya bisa hukumi Yang saya lihat, eh, yang sering saya lihat seperti di Madinah Saya tidak melihat ada acara khusus di malam malam Jumat Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya Di Saudi, hari libur adalah hari Kamis dan hari Jumat Hari libur adalah hari Kamis dan hari Jumat Berbeda dengan di kita, kita hari Sabtu dan hari Ahad Sehingga mereka malam malam kemes dan malam Jumatlah malam yang paling ramai dan biasanya malam-malam tersebutlah adanya acara-acara adanya munasabah munasabah karena dipaskan dengan hari dengan hari libur bukan karena ada keyakinan tertentu dengan malam-malam tersebut Contohnya kita di Madinah ibu-ibu di Indonesia di Madinah istri kami dan istri-istri yang lainnya istri-istri sahabat-sahabat kami di sini setiap malam Jumat ada peng acara pengajian ya, Kenapa? Karena malam itu malam liburan sehingga para TKW, para TKI juga hadir mengikuti acara pengajian yang dia diajak, diadakan setiap malam uh, malam Jumat ya. Jadi kalau di sini malam Jumat itu seperti malam Minggu ya. Malam Minggu di Indonesia. Kalau di Indonesia malam Jumat itu malam yang angker apalagi Jumat kliwon. Di sini malam Jumat malam malam liburan tidak ada acara tidak jadi malam tidak ada yang angker malah bisa jadi sampai subuh orang begadang ya, terutama anak-anak yang pemuda-pemuda yang tidak ada kegiatan yang apa nganggur mereka terkadang begadang sampai subuh tidak ya. namanya malam jemut klon dan yang lainnya jadi tidak ada acara ritual khusus malam jumat di yang selama saya ketahui kecuali mungkin dari adat sebagian suku yang saya katakan tadi bahwasanya di Mekkah dan Madinah banyak suku-suku yang uh, tinggal di sini dan menetap dan seperti India Pakistan juga banyak yang uh, mereka penduduk Saudi Penduduk berwarga negara Saudi akan tapi asal mereka dan ema mereka dari India Pakistan Bangladesh dan dari uh, Suria Mesir dan macam-macamnya Allah taala alam beswaten Ya, kita beralih di pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak. Yang pertama kita angkat dari beberapa pertanyaan yang senada yaitu mengenai eh, Abdul Mutolib atau orang-orang terdahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu sering mengucapkan kata-kata demi Allah atau sering bertakbir. Apakah ini menandakan bahwa mereka itu eh, mempercayai adanya Allah dan apakah dikatakan sebagai Muslim? Uh, tidak diragukan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ini hadirin tentang orang-orang kafir Quraisy. "Fa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kata Allah tidaklah mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan menafsirkan ayat ini kata mereka tadi ya Bahawasanya orang-orang musyrikin Arab mereka beriman dengan rebubiya Allah. Mereka beriman bahawasanya Allah yang menciptakan, Allah yang beri rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjaga Ka'bah. Ya. Namun mereka berbuat kesyirikan dalam ta'uhid uluhiyah. Iaitu mereka beribadah kepada selain Allah juga. Selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka juga bertakarub kepada Lata, kepada Hubal, kepada Isaf, kepada Na'ilah, kepada berhala-berhala -berhal yang ada. Mereka bernazar juga kepada berhala-berhala -berhal yang ada itulah di celah letak kesyirikan mereka. Jadi jangan disangka bahwa orang-orang musyrikin Arab itu mereka tidak tahu Allah, mereka tahu dan jangan disangka mereka itu sangat bodoh sehingga mereka tak tatkala menyembah patung mereka meyakini patung itulah yang telah menciptakan alam semesta. Tidak sama sekali. Patung yang mereka sembah itu hanyalah sebagai perantara, ibarat dari orang saleh atau perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman mengkisahkan perkataan mereka ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahizulfah. Tidakkah menyembah ke mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain, mereka berkata haula'i syafa'auna 'inda Allah. Kata mereka dalam Al-Qur'an Allah hikayatkan, mereka berkata sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat-syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kuat wajar jika mereka kemudian bertakbir eh, bertakbir mengatakan wallahi bahkan Ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Ya Abdul Muthalib menamakan anaknya dengan nama hamba Allah. Tadi tatkala eh uh, di, lagi digoyangkan kidah, digoyangkan kidah untuk eh uh, ini adalah azlamnya kesyirikan men, men, men, mengundi nasib dengan dengan cara seperti itu. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Namun doanya apa? Di sisi Hubal. Di sisi Benhala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Menunjukkan orang-orang kafir Quraisy mereka tahu adanya Allah karena mereka uh, masih menganut sisa ajaran Nabi Ibrahim atau sisa ajaran Nabi Ismail alaihi salam Namun sudah terkontaminasi Dengan bid'ah dan terkontaminasi dengan uh, Kesyirikan Jadi kesyirikan mereka bukan pada ta'uhid rububiyah Tapi kesyirikan mereka kepada ta'uhid uluhiyah. artinya Itulah namanya syirik, syirik. Sebagai perkataan as rahimahullah. Syirik itu dalam bahasa Arab artinya apa? Syirik itu mengambil syarikat Artinya seorang tidak dikatakan musyrik Secara bahasa ya Seorang tidak dikatakan musyrik kecuali orang tersebut menyembah Allah yang menyembah selain Allah itu namanya musyrik Orang yang tidak menyembah Allah tidak dikatakan musyrik Kenapa? Kerana tidak menjadikan syarikat bagi Allah Tapi orang yang menyembah Allah Dan juga menyembah selain Allah itulah orang musyrik Yang selain menyembah Allah Dia mengambil syarikat lain yang digandengkan bersama Allah Untuk disembah Itulah kondisi orang-orang musyrikin Arab Mereka beribadah kepada Allah Dan juga mereka beribadah kepada selain Allah Sebagai kepada Hubal, kepada Isaf, kepada Nailah Kepada Lata, kepada Uzzah Dan yang lain-lainnya Allah Taala alam suara Ya, tadi satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abdul Wahid Cilensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiq. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Eh, tadi dikatakan bahawa orang Arab Arab terdahulu itu berbangga-bangga dengan nasab eh, dan mungkin sampai sekarang mereka berbangga dengan nasab. Sedangkan di dalam dalil bahawa nasab itu tidak akan menolong seseorang dari kedudukannya di akhirat nanti. Bagaimana dan apakah apakah hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dari nasab yang paling tertinggi dan terhormat? Man hablallahu aiyakum eh apa namanya jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya man amaluhu lam yus'ina nasabuhu siapa yang amalnya pelan maka nasabnya tidak akan menolong dia. Jadi bahkan Rasulullah SAW mengatakan di antara perkara jahiliyah al-fakhr bil ahsab di antara perkara jahiliyah adalah berbangga-bangga dengan dengan nasab. Ya kita tahu tadi setelah Anas jelaskan bahwasanya di antara hikmah di mana Allah memilih para nabi bukannya nabi Muhammad tapi nabi-nabi yang lain juga Allah pilihkan mereka dari uh, nasab yang tertinggi. Rasulullah SAW tak kalah menyebutkan membanggakan nasabnya bukan dalam rangka untuk uh, apa namanya. Uh, Berbangga-bangga dengan nasab akan tapi menunjukkan bahawa dia dari nasab yang tertinggi dia tidak tidak bisa dicela oleh orang-orang orang-orang kafir kuraish. Karena orang kalau seorang nabi berasal dari nasab yang rendah dari golongan yang rendah maka sulit jawabannya untuk diterima. Bahkan dia akan dihinakan oleh oleh kaumnya ya. Karena dari nasab yang rendahan. Tetapi kalau Allah memilih nabi dari nasab yang tertinggi, kemudian nabi tunjukkan saya ini terpilih dari nasab yang tertinggi, dari nasab tertinggi dari keluarga yang suci. Yang menunjukkan orang kafir kudai tidak bisa mencela nabi dari dari sisi tersebut ya Jadi nasab itu memiliki kemuliaan Nasab itu memiliki seorang yang merupakan keturunan dari nasab yang tinggi Maka dia memiliki kemuliaan Apalagi jika disertai dengan disertai dengan agama yang baik ya Disertai dengan agama uh, yang baik Dan uh, akan tak menjadi masalah Kalau nasab tadi dijadikan sarana untuk berbangga-bangga Kemudian untuk menghinakan nasab yang lain Ini tidak diperbolehkan ya tidak boleh diperbolehkan dan ini syariat melarang dan ini terjadi di antara orang-orang e, Arab lebih terjadi di antara kita seorang saya dari suku ini bangga seakan-akan suku yang lain adalah suku yang rendah ini tidak diperbolehkan karena Allah mengatakan inn akramakum indallahi atqakum semua yang paling e, mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa bukan yang paling memiliki nasab jadi hikmahnya kenapa nabi dipilih dari nasab yang tinggi agar tidak dicela oleh kaum yang lainnya dari orang-orang kafir tidak mencela tidak bisa mencela nabi dari Uh, sisi uh, nasabnya Allah Ta'ala alam istorah. Ya tapi satu pertanyaan terakhir Sebelum uh, kita akhiri Dari pertemuan kita siang kali ini Yaitu pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah uh, Benar dan mana yang sahih ya, Karena di Indonesia ini Nabi Muhammad SAW Itu diyakini lahir pada tanggal 12 Rabiul awal Dan dijadikan sebagai Hari libur nasional Kelahiran Nabi s.a.w. khilaf di antara para ulama' ya. Apakah Nabi s.a.w. lahir pada bulan Rabiul Awal Apakah Nabi s.a.w. lahir pada bulan Safar? Ataukah Nabi s.a.w. lahir di bulan Ramadhan Meskipun para salaf wa salih Para ulama' telah sepakat Bahawasanya Nabi s.a.w. lahir hari Senin Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah berpuasa Kata Yauman. Wulitu Aku lahir pada hari tersebut hari Senin. Kemudian para ulama juga sepakat meskipun ada khilaf namun khilaf yang lemah. Bahasnya Nabi saw dilahirkan pada Amul Fil pada tahun gajah tahun terjadi peristiwa Allah menghancurkan tentara bergajah. Itu yang disepakati oleh para ulama hari Senin dan tahun tersebut. Akan tapi mereka khilaf tentang kapan bulannya dan kapan tanggalnya. Sebagian orang mengatakan Nabi saw lahir pada bulan Safar. Sebagian orang mengatakan Rasul saw lahir pada bulan Ramadhan karena kelahiran nabi sama dengan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Yang meskipun yang soheh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal Kemudian tanggalnya pun dikhilafkan oleh para ulama. Apakah tanggal 2 Rabiul Awal ataukah tanggal 8 Rabiul Awal ataukah tanggal 9 Rabiul Awal ataukah tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 10 Rabiul Awal. Khilaf diantara para ulama, ya. Uh, sampai saat ini saya belum bisa merujikan tentang Tanggal-tanggal tersebut Namun, kalau ahli falak ya, Ahli perbintangan atau ahli tanggalan Mereka menilai bahwasannya Yang ada pada hari Senin Pada bulan Rabiul Awal Setelah terjadi peristiwa bergajah Yaitu tanggal Sembilan Rabiul Awal Ada yang mengatakan demikian ya, Bertepatan dengan 22 April Tanggal 22 April tahun 571 Masehi Ada yang mengatakan enggak Tanggal 8 Rabiul Awal Ya, bertepatan dengan 21 April uh, 571 Masehi dan tanggal 8 April Awal inilah yang dikuatkan oleh uh, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya uh, Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Karena tanggal 8 inilah yang diriwayatkan oleh uh, uh, oleh Imam Malik rahimahullah dengan sanat yang sahih. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dari seorang tabi'in. Ya. Dia mengatakan bahawa si Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi pendapat tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak ada dalilnya. dari sisi Kalau enggak tanggal 8, tanggal 9 Rabiul Awal. Dari sisi penanggalan atau dari sisi riwayat yang soheh. Kenapa tanggal 12 Rabiul Awal terkenal? Eh, karena tanggal 12 Rabiul Awal inilah yang disebutkan dalam Soeh, Sirah Ibn Hisham dan juga Sirah Ibn Ishaq Akan tapi penentuannya Tidak disebutkan oleh Ibn Ishaq Dengan sanad yang sahih Sebagaimana Ibn Ishaq Hanya mengikuti Ibn Ishaq Sehingga Itu yang terkenal di Di kalangan masyarakat Karena termaktub dalam Sirah Ibn Ishaq Dan juga Sirah Ibn Ishaq Dari sini Kita mengambil kesimpulan bahwasanya Para ulama Mereka tidak perhatian Terhadap tanggal lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka Perhatian mereka sedikit Sehingga timbul khilaf Di antara mereka Sampai ada lima pendapat Atau lebih daripada itu tentang kelahiran, kapan lahirnya Nabi SAW. Kenapa mereka tidak uh, memiliki perhatian? Karena tidak ada ibadah khusus yang dibangun di atas tanggal lahir Nabi SAW. Sehingga mereka tidak perhatian. Kalau seandainya ada ibadah khusus yang dibangun di atas kelahiran Nabi SAW, tentunya mereka akan perhatian benar. Ya, Kapan lahirnya Nabi SAW. Sebagai anak kaum muslimin dari zaman dulu, zaman Nabi sampai sekarang selalu perhatian terhadap kapan munculnya hilal. Karena mereka setelah munculnya hilal, akan mengadakan puasa misalnya. Atau akan mengadakan sholat id misalnya Mereka perhatiin dari dulu sampai sekarang ya. Kenapa? Karena ada ibadah Dibangun di balik itu adapun tanggal e lahir Nabi Tidak ada ibadah dibangun di balik itu Sehingga mereka tidak perhatian Sehingga mereka pun khilaf di antara mereka Sementara para ulama hampir sepakat Atau ada khilaf sedikit tak? Namun yang hampir sepakat Jumur ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal Ya Kenapa mereka tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal tanggal 20 setelah awal? Karena Nabi sudah menjadi Nabi. Menjadi sosok yang terkenal. Tetapi kalau meninggal mereka tahu kapan meninggalnya. Adapun lahirnya mereka tidak tidak begitu perhatian. Karena Nabi belum terkenal setelah itu. Bukan seorang Nabi. Seperti anak biasa yang lain. Sehingga tanggal lahirnya tidak diketahui. Adapun tanggal meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diketahui oleh uh, para ulama. Dan hampir disepakati oleh para ulama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya ikhwanil filah wa hadithin asalamualaikum para pendengar radio yang dimiliki Allah Taala. Seorang yang mengadakan perayaan pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita tanyakan apakah dia sedang merayakan hari lahirnya Nabi yang masih dikhilaf oleh para ulama, atau dia sedang merayakan hari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan tentang hal ini tentunya masih panjang lebar dan tidak cukup waktu untuk uh, sesi tanya, tanya jawab ini insyaallah sudah dijelaskan oleh saudara yang lain dan mungkin kalau kita ada kesempatan kita akan menjelaskan pada kesempatan yang lain. Demikian saja para pendengar dari Rojak di manapun Anda berada, kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar datangnya Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri, semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.